Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Három. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 62. Még ha azt is mondja, hogy Jehova adását hallgatjátok. Én Szenták vagyok. Most mondját Gabi másodiknak. Ö, Gabi vagyok. Ezzel megzavartuk a hallgatókat, és meg téged is, én meg balás. És azt nézem, hogy még most is szerkesztitek így a show notes dokumentumot. Addig a hogy itt van az ősz, itt van újra. Én Jó. nem híreket nem tettem bele, egy nagy témát hoztam, amiről szerintem érdemes ne beszélgetni. Aztán majd meglássuk. Okay. Kezdj, de akkor a csalódásom, hogy hosszan szeretnék róla sírni. Jaj. Jó, oké, ezzel elárulom, hogy miket olvastam, valami első tehát teljesen random módon ez dobta a gép, csupa mesek kerültek a kezem közé ezen a héten, illetve aztán úgy döntöttem, hogy ezeket válogatom ki az olvasásból, tehát amit utána olvastam, azt már nem is dobom be témaként. És különböző okokból kattantam rá ezekre a mesékre. És azért. Az egyikre azért, mert gyerekkoromban nagy kedvencem volt, és megláttam valahol egy polcán, és gyorsan beszereztem a másikat. Még nem olvastam, de nagyon sztárolták, és kíváncsi lettem rá. A harmadik meg igazából felnőtteknek vagy a úgy, hogy mennyire klasszikus gyerekmese. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi ritkán beszélünk mesékről, csak hogyha már egymásnak így a fülébe tettük a Tehát, Ugye itt volt a, talán a Harry Potter, amit olvastunk klasszikus meseként de az is uh, már... Um, kategóriát ugrott az első két kötet után, illetve szóba került a két balkezes varázsló, de volt a máskor szó mesékről? Ö, szerintem volt. Olyan volt, ami, ami szép irodalom, de mesére épül. Olvastuk a Lev Grossmannak a Magician z az példátot ez. Aha, meg mondjuk a Maria Morevna, de hát az klasszikus felnőtt irodalom, de ott van benne a mese. És be akartam dobni, hogy, hogy rendben, azért nem beszélünk mesékről, mert nem olvassuk, viszont nekem nagyon nagy hatással gyakorolt rám pár olyan mesem, amit még kisebb koromban olvastam, és, és sosem felejtettem el, és néha ilyen Tumblerem, vagy Facebookon, vagy, vagy bárhol így belefutok abba, hogy ezek a régi könyveket valaki felemlegeti, és így össze, összeborulunk, hogy hát te is, meg mennyire szerettük, és el is kezdtem ezeken gondolkodni, hogy mik voltak. De ezek a könyvek nem kerülnek elő, hiszen nem, nem új kiadásúak, és nem nem, nem, nem, nem A fene tudja, hogy ki az, aki bedobja a témát, és amit így, amire így összegyűjtöttem, az egyik az az oroszlánti szívű testvérek, ami így a klasszikus, örök kedvenc nem tudom, hogy ezt ismeritek-e? Egyáltalán nem. A nem ugrik be, de most Aha. rákeresek ez egy svéd mese, ha jól emlékszem, és Astrid... Oké, okay, ö... kellett a borító hozzá. Aha. És hát ez, ez nagyon kemény témákat feszeget a gyerekkorban a halált, aztán egy csodálatos mese kanyarodik ki a két testvér történetéből, ami hát én akkor még nem tudtam, hogy létezik ilyen, hogy fantasy, de hát egyértelműen fentezi elemekkel. tehát némi, némi, némi, némi varázslat nagyon minimálisan, de egyáltalán nem, nem fontos, inkább a, a, a varázslatos világ az, ami fontos benne. És ez is olyan, hogyha bedobom beszélgetésbe, hogyha valamikor előbukkan, akkor mindig akad aki ismeri. Meg nem tudom, hogy nektek van -e ilyen könyvetek? Nekem az jutott erről eszembe, hogy Más helyzetben vagyok, mert te arra gondolsz vissza, hogy milyen volt neked olvasni gyerekkorodban ezeket a dolgokat. Nekem meg ez sokkal azért frissebb élmény, mint amikor a gyerekeknek kellett olvasni, és ezért nem ilyen nosztalgiával gondolkodok ezzel kapcsolatban, hanem ez feladatként jelent meg, tehát örülök, hogy már túl, túl vagyunk a meséken. Szóval lehet, hogy még pár évnek el kell tenni, tenni hogy újra ilyen kellemes emlékek legyenek. És te a saját meséket olvastad, vagy volt olyan, ami neked bejött, és azt olvastad a gyerekeknek, vagy újra kezdted a nulláról, és ami éppen aktuális Én volt a, azt... az? Az az emlékem, hogy általában ugyanazt kellett százszor elolvasni, tehát a gyerek mellé, hogyha leülsz, oh -oh. akkor mondja, hogy olvasd azt, hogy. Ez ismerős. Nekem, öcsém és köztem viszonylag sok idő van, hat és fél év, vagy valahogy így. Emiatt, mert viszonylag idős voltam, amikor kb. 2 millió 47-szer sikerült meghallgatni a nagylakék és üreggéjék című. Egyébként rendkívül butaoktató mesét. Egyébként filmekkel is ugyanez volt, hogy, hogy leülnek százszor, illetve ez már-már kinőttek belőle, de e, ilyen pár évesen mindig az volt, hogy ugyanazt a filmet százszor megnézték. Igen, igen, igen. Én unoka öcs, húg kapcsán látom ezt, hogy ugyanaz a történet, és még ugyanúgy leköti a feszült pillanatoknál. Igen, Tehát, az arcokat mi... néz az Igen, vicces. igen, igen. Holott tudják, hogy pontosan milyen jó dolgok történnek vele. Na most, igen, ezeket a... akkoriban van ez a, az a korszak, amikor az én, hogy sem elolvasta azt, hogy hétszer vagy nyolcszor egymás után az egri csillagokat. Biztos nem Tehát... tudta, hogy később kötelező olvas, lesz. Oda annyira jó mert szerette. Tehát igazából ez egy olyan örömteli volt, hogy újra meg újra belevetette magát, aztán, hogy kiöregszünk ebből, utána már egy-egy könyvhöz, hogyha visszatérünk még egyszer, akkor az már ilyen megbecsültség. De egy, egy könyves, egy egyszerű használatra veszük igénybe a könyveket, én ezt vettem észre. Leszámítva a meséket, amiket most én is visszatértem még egy-kettőhöz, és szerintem, hogyha mások ezen belakad, megvenném újra az orosz bár itt van a polcon. Simán megvenném, és azt a könyvet újra újraolvasnám, az új példányt. Lehet, hogy az gyerekkorban úgy be beágyazódik az emberbe, hogy simán lehet újra, meg újra megélni azt az élményt. Hát igen, aztán később üregszünk, és egyre feledékenyebbek leszünk, úgyhogy ez az élmény visszajön, hogy mikor újraolvasol valamit már nem emlékszel az előző olvasásra. Úgyhogy... Simán, simán vannak olyan szövegek, amit olvasunk. Ha nem is olyan gyakran, mint a mesek hogy elkezded Igen. az elején, elérsz a végét, és újra az elején. Itt, a nekem így a, hirtelen. A legnagyobb kedvenceimnél is mindig van egy ilyen pont, amikor már egy megcsömörlök a szövegtől. Jó, mondjuk nyilván a ötödik ötödik újraolvasás körül, tehát újraolvasom én is, de van egy ilyen pont, amikor már elég belőle. Aha, most mondjuk nekem eszemültött, hogy én egy Ogatokriszti vagy egy megrékönyvvel tudom ezt csinálni, hogy azokat nagyon-nagyon gyorsan el tudom olvasni. Tehát ugye este 9-kor fáradtan le, ledőlök, akkor 11-re már elolvasom, főleg azért mert már nem olyan figyelmesen kísérem a szöveget. És mindegyiket olvastam már sőt a legtöbb tényleg többször, de akkor azt az élményt veszem le a polcról, nem pedig a történetet. De hogy egy egymás után folyamatosan, ez, ez biztos, hogy nem menne most már aztán így visszakanyarodva konkrétan a, a mesékre, nekem valahogy így a, a porítók, meg a képek maradnak, meg a gyerekkori történetekből, nem maga a sztori. Szóval valami, biztos ez valamiféle személyiség dolog, nem, hogy, hogy mi az, ami rögzül, de mit tudom én, a vakond sorozat, és akkor le tudnám most rajzolni, meg ilyenek. Aha. A sztorit biztos, hogy nem tudnám felidézni nekem is is egyébként mert akkor elmondom mit mert Pavel Bazobnak vettem el a részegyek királynője meséjét amit én gyerekkoromban nagyon szerettem és volt egy nagyon szép könyv ráadásul amiből nekem azt felolvasták és nekem nem az a kiadás van meg a bm mellett vettem én 300 forintért egyszer hazafelé menve este. van ez a klasszikus ilyen utánfutós antikvárium Igen. <laughs> és egyrészt nem az a szöveg fel vannak darabolva nagyon iszonyatosan gyerekmesésen tűn mondatokra. és mint hogyha a vége is más lenne, mert arra emlékezem, hogy nagyon szomorú mese volt, és most nem annyira szomorú, nyilván itt is meghall mindenki a végén, de, de nincs meg az a, az abszolút nihil, ami, ami amivel ennek a mesének végződnie kéne. Másrészt meg nem azok a rajzok benne, de egy gyönyörű szép ilyen részkarcos jellegű dolgok voltak benne, és ez, ez meg újra egy másik és nem úgy néz ki. Aha, újra újra szinkronizáltak A gyermekkoromat lopjával aki és sehol nem találom az interneten, délután egy órát töltöttem az, hogy megkeresem azt a kérdést, ami nekem kell. Úgyhogy tanástalan vagyok, haza kell mennem, és ellopni a rokonoktól, akiknek meg volt. Na aztán még mikor a Kimit Olvasott szekcióhoz érünk, akkor még visszatérünk a mese témára, hogy milyen mesét olvasok most. Aha. Húha finanszírozás témát hozhatjuk? Jöhet. Igen. Annyira jót láttam, gyerekek. Graffit ember, a, a napirajz képregénynek a hangazdája és Magyarország kis számú kézzel biciklit építő embereinek egyike. Ő az új Szecsőnyi tervet magának. Jön ki az új napi kötet, és ebből akarja finanszírozni azt, hogy argonvédőgázas hegesztő berendezésre bővítse az ő műhelyét, ami a modern biciklivázak létrehozásához egy szükséges alkatrész. Ezt így jó hosszan leírta, és így elgondolkodtam, hogy életemben nem láttam olyat, hogy valakinek olyan tervei vannak, hogy ki egy, a könyv és abból a valamit csinálunk, valamit, igen. Eddig a másik fajtát szoktunk látni, hogy hogyan szerzünk pénzt arra, hogy megjelenjen a könyv. Aha. És neki van valamilyen civil foglalkozása? lépítő. Tehát, tehát a hobbiával akar a munkájára például erőforrást szerezni. Valami ilyesmi. Hmm. Ő azt hogy ilyen kreatívként, vagy valami hasonló ilyen bukta kezdte a pályafutását, Borch Pixi, uh -huh. és aztán egyszer csak meghasonlott, kiment Alasztországban, söpörte évekig a hajából az alumíniumforgált, majd hazajött ugyanazt csinálni. Jó hangzik. Következő is a tied? Az meg megint egy kérdés. Választ nem. Igen, mondjad. irodal mennyiségű linket e, irodalmárt meg szexizmusos vádakról, meg hasonlókról, e, amiket majd jól belinkelünk a posztba, hogy tényleg e, a szexizmusnak az évét éljük szerintetek iszonyatosan sok ilyen jön szembe. Mint hogyha minden hétre jutna egy botrány most már lassan. De szerintem hamar ki is fog futni, nem? Legalábbis így néztem a New York Times listát, most már kezd lefele csúszni a Izé a szürke 50 árnyalata is. Szóval szerintem még ebben az évben ki is fut, de elfeledkezünk róla. De nem csak azt, most azért van ez, hogy, hogy van-e van -e benne elég színesbőrű bőrű karakter. óTA jó jóisten, whitewashing történik az a sztoriban. Tehát mind, mindig előkerülnek ö, olyan kérdések, amik egyrészt teljesen jogosak, más hiszem miatt teljesen traumatizált irodalmi blogokat olvasni, mert mert valakit éppen vádolnak, és az ő fanjai meg lent kardoznak a kommentekben. Aha. Ez hát nem ki... lehet, Ez csíges, bocsánat, hogy, hogy, hogy ma, ezek a könyvek most már egyre nagyobb szeretet akarnak a világból, e, úgymond megmutatni, tehát, hogy a régi jó fajta zsánerirodalom az a e, cél célozta be, és, e, és aztán persze, de a sablon nyilván a középkategória, és most meg már minden, alap, alap, felszereltsége ezeknek a műveknek a szociális ö, ö, finomság, vagy a társadalomrajz, vagy, vagy, bár, vagy bármilyen. Tehát, hogy egyre jobban ö, belekevernek mindent a világból, és ezért jelenik meg ez jobban. De ez most csak egy nagyon nyakateket felvetés, csak ö, mostanában már ugye egy krimi sem az, hogyha nincs benne kellő finom szociográfia. Hmm. Hát azt mondod, hogy akkor, a, ahogy többen embert el úgy változott, a recepció ennek Aha. Nem bocsánat. csak, Nem több ember, hanem hogy akkor most már nagyobb ambíció van az írókban, és akarnak yeah. mondani akarnak igen, valamit, mondani. vagy legalábbis úgy csinálnak, mint a mondanának valamit. Vagy olyan az... érzésük van, hogy más elvárja, hogy mondjanak valamit. Igen, igen, igen. Pedig nem. <gül> nem, nem kellett volna abszolút megtanítani a nőket és négereket írni, most már látom. legyük a itt lehet tüntetni a ház elé. És Nevetek, nevetek, de nem vicces. Én kérem az elnézést. Egyébként például korábban pont fel is vetettük, csak a pont a, a Vördesef kapcsán, hogy ott, ott bukannak elő, nagyon gyakran élnek. de ott ugye nyilván olyan szerzők vannak, akik az úgynevezett exotikus országokból jönnek, és őket halálisan felháborít, amikor az ő ex úgynevezett exotikus országokat kliséként használják fel, hogy emberek, akik tényleg semmit nem tudnak róla. Most nem tudom, hogy folytatják ezt, de hónapokig téma volt. És akkor fölnézek Ma... a Budapest protokoll könyvre itt a polcumot. Ú, uh, és mennyire fel is rajta. Tehát, tök igazuk van, akkor bocsánat. Na, és még, még valamilyen jó kis vita témát? Semmi, mennyi voltam én már Oké. Okay. Na. Jó, most olvastunk igazából. Akkor kanyarodjunk is oda, és Gabi mondjuk kezdette akkor. Ó, akkor... <laughs> Jó rendben. Tehát én három, három könyvel, vagy három típusú mesével készültem. Az egyik az a... Hát sajnálom tényleg ez a címe, az a az a könyvnek, hogy Fejrezge Alfonsz. Tehát nem tudom, egy német író könyvéről van szó. Gerhard Holzbaumert Baumert, a szerző. És valamilyen oknál fogva, a kiskoromban, engem a szülő nagyon ellett a könyvekkel, sok mesekönyvvel, és ez a könyv is ott volt a birtokunkban, és imádtam. Tehát vele, hogy az a fajta vicces történetek, egy. egy egy jóra való kiskölökről, aki mindent próbál ügyesen elrendezni, de mindig valamit elszúr, és, és persze a világ nem érti meg, tehát azt mondja, hogy amikor részegeset játszik a haverjával, vagy amikor űrhajós akar lenni, és erre különböző módokon készült, például körhintár gyakorol, aztán meg tubusos ételeket eszik, de csak háromfajta tubusos étele van a szardella, a ketchup, meg a mustár, és hát mind rosszul lesz, a felnőttek azok sor értik meg őt. Ja, El... ez én nagyon nem szerettem azokat a meséket, amiben jellemzően a főszereplő Pórujjár. De igazából nem, nem, nem egy igazi lúzerő, hanem ö, ezt nagyon jól viselni, egy iszonyú nyitott figura, aki minden próbálkozik a szülők meg meg ö, Elég jól kezelik ezt. Most csak beszereztem a könyvet, így valószínűleg két példányom van, bár nem tudom, hogy hol van az első, tehát bárkinek szívesen kölcsönadom, vagy akár lehet, hogy örökbe is, hogyha megszereti, de, de arra emlékszem, hogy kisebb koromban így az a könyv volt, amit tényleg hangosan nevettem. Milyen van életkort e kell ehhez belülni? 5 éve, na jó. <laughs> a fenet tudja, szerintem ilyen kamasz, kiskamaszként, tehát nagyon kicsik gyerekként még nem nem, látod rá, nem látsz rád. Van ez a... Ezt de annak idején, hogy, hogy vannak elcsúszások, hogy hány évesen, hány éves főszereplő érdekel téged. Aha. Viszont például az idriamol könyveket nagyon élveztem kiskamaszként, tehát amikor onnyi idős voltam, mint az Idriamol, de amikor idősebb lettem, akkor még inkább, sőt mind a mai napig nagy élvezettel olvasom, mert újabb, meg újabb rétegek jönnek le, tehát nekem ez a Fejrezge is olyan volt, most így beleolvastam, és, és felnőtt szemmel is rendkívül szórakoztató. És ami még inkább megragadott, hogy, hogy nagyon szerettem a, a rajzokat benne és kiderült, hogy a másik legkedvesebb mesekönyvemben is ez a fickó rajzolta a rajzokat, valamilyen kos, egy magyar ö, ö, festő, képzőművész, valamilyen kos, nem tudom már kicsoda. annak, akkor utána néztem, és ez a másik könyv, ez meg a Zongora Billi és a Maderi meg egy Gianni Rodari könyv, szinte arról lehet, hogy valamikor szó, ö, volt szó Nem találtam a neten képeket ebből a könyvből, de fontolgatom, hogy beszkennelek egyet és így megmutatom csak a copyright az nem biztos, hogy engedi. De ha látunk erre jogi kiskaput, akkor mindenképpen. Gyönyörű ez. Meg is lehet, hogy sem. valaki más ismeretlen embernek, aki nem te vagy annak a blogjára kikerül. Aha. Nehéz úgy. Most már csak egy jó van szükség. Igen, igen. Aha. A, a következő mese az pedig euh, euh, Pixi az Barát Katinak a készülődő e-bookjának a gyűjteményes kötetében szereplő néhány mese volt, amiket végigolvastam, és nagyon megszerettem őket. Egy konkrét világban játszódnak, egy, egy kis kitalált világban, és, kis, és számtalan kitalált elemmel rajzolja fel ezt a világot, amelyben kumák, kutyák, meg mokka virágok nyílnak, de elég komoly történetek ezek. Én tehát nagyon várom, hogy ebből még ki, mi fog kisülni, mert ez a négy kis történet ez, ez éppen csak megismertetett ezzel a világgal. Szerintem nagyon elvarázsolt. Tehát azt javaslom Pixinek, hogy még hogyha még van kedve visszatérni abba a világba, akkor mindenképpen gyertsen vele történeteket, mert csodásan felrajzolta. Amit én kevés éreztem erősnek, azok a, azok a maguk a történetek, hogy mennyire ütnek. Ilyen finomak, nagyon finoman vannak felvázolva, és röviden, de ö, tehát nem, a, nem a történet feszessége, vagy izgalmassága, vagy ez a mesebeli kalandosság, ha, ö, ami elviszi a ezeket a történeteket, hanem a, a novellákat, hanem, hanem a a szféra, a világ körülötte, és minél több ilyen ö, történet születik, annál inkább így megerősödne ez a világ, és annál erősebbé válnak a történetek, főleg, hogyha egyik-másik itt-ott átjár, mármint egyik-másik szereplő ugye a helyszínből adódóan. Aha. De ezek nagyon kellemes élmény volt, és a harmadik az pedig, hát én mindig azt szoktam mondani, hogy megint nagyszerű könyveket olvastam, de most nem így volt, Há, és hát. tudom, hogy... Ha... Ez jó kontent, amikor nem tetszett. Igen, a harmadik könyvem, viszont Koráncsom volt ennyire jó, mint a többi, meg illetve az utóbbi hetek útja az irodalommal, ez a Gergő és az államfogók beszélben Gyulától. Nagyon érdekelt ez a könyv, mert hát ö, én úgy éreztem, hogy ezek fel lett futtatva, meg egy egész ö, kultusz ö, épült körés, és ezt szerették sokan kicsik-nagyok, rendkívül impozáns a nevek szerepelnek a hátoldalán, hogy kiknek tetszett, és ö, alapvetően nem volt rossz. Egy nagyon érdekes, hogy a Sámán világban működő Sámán varázsvilág, és az emberek, a úgynevezett éberek világa között jár át a néhány szereplő. A az éberek azért éberek már képtelenek az álomba úgy belemerülni, hogy ott ezt az álomvilágot, ezt működtessék, vagy a a megismerjék egyszerűen csak hánykolódnak be, és nem tudják irányítani azt, hogy mikor merüljenek, mikor révüljenek el bele ebbe a világba. És aztán fel van építve ez a sámánvilág, a sámánok, boszorkányok, vajákosok, abszolút következetesen és rendkívül alaposan finoman ki van dolgozva, iszonyú édes és ütős mellékszereplőkkel, és nagyon kellemes szófordulatokkal. De mondjátok hogy meg... mi nem tetszett benne, mert eddig é, jó Oké, és akkor mondom, hogy mi nem tetszett benne. És akkor emeled a kést, és... Szóval. Ez, az első csalódásom az volt, hogy, hogy én magasabb korosztályra tippeltem, hogy kiknek szól ez a könyv, de a, a könyv feszültsége, a benne, benne történt bűn és kapcsolatok, ezek mind-mind inkább egy ilyen tíz év körüli, vagy talán még annál is kisebbeknek való, mert a gonosz az nagyjából az első, nem is tudom, tehát az első már már... 12 év felett mindenki tudja, hogy ki volt a, a, az, akire figyelni kell, tehát abszolút semmilyen meglepődés nincsen, és ezek a, ezek a gonosz embereket mind-mind kimossa a, a szerző, és, és, és voltak éppen igazi bűnhődés az, hogy rájönnek, hogy gonoszak voltak, aztán megjavolnak. Ez, ez a, a, tehát annyira távolnaivá tette számomra ezt a történetet, tehát ez az a fajta mese, amit így felnőttként nem tudtam a mese történetet élvezni. A főhős kisgyerek is át be kell engem végtelenül irritált, többször szívesen megrúgtam volna, <gül> és ez az a gyerek, aki egyébként számítógéperet szeret ülni, meg játszani, meg, meg egy kicsit antiszociális, ennek megvan a maga oka persze. É, ami, hát van egy mesében nyilván valahonnan elindul a hős, aztán valahol elérkezik, és ez a kiskölök itt, mondhatni, ebben a stációban ügycsörög egy ideig, aztán a vesen egyik egy átkapcsol a másik státuszba, amikor pedig már elfogadja, hogy ő is varázserejű, és akkor csinálja a dolgokat, és nem hisztizik, meg durcáskodik, de nem igazán derült ki benne be számomra, hogy miért volt ez a váltás, tehát Szerintem, az irritálom szerintem meg a... ezekhez az értékelésekhez akkor kell egy új ilyen kategóriát definiálni, hogy olyan könyv, ahol legszívesebben megütnéd a főszerepét. Igen, de néha ez egyébként előnyére válik egy könyvnek, hogyha ilyen ingert tud kiváltani benned egy, egy negatív szereplő. Itt viszont sajnos nem a negatív, hanem a főhős, aki a pozitív. Én több Harry Potter közöttén keresztül szerettem volna Harryt valami szottyossal Ab és nyákással inzultálni. Abszolút, Például egy hal. Abszolút. Benne volt ez a, ez a Harry Potteres nyuglődés is, csak ott elvitte a sztorit más is mellette, tehát amikor csak a Harry kamaszos verküldés Öröm meg kis húsz isztizéséről volt szó, szóval, tényleg nem volt izgalmas, de szerencsére nem csak az történt. De itt ez, ezen az egy fő szál mondhatni zajlik a történet, és viszonylag rövid időt fog át, <coughs> Illet, és ezeken felül volt egy, egy olyan dolog, ami viszont igazán kihúzta a gyufát, és ezért én nagyon-nagyon skeptikus van hozzá, hogy én másnak a könyvet, hogy ugye nagyon nemes dolgokat fogalmaz meg benne a szerző. Ezek a, számán, a fő számánok a hetek, azok elvesztítik az erejüket azért, mert mind-mind valamiféleképpen így korrumpálódik a világ által. Tehát az egyik az indián, sámán az műanyag szírszorokat kezd el meg kierősítja a kis izé faluját, a másik alkoholista lesz, de ezt nagyon finoman a gyerekek is értsék, a harmadik az, az Amazonas Amazon az első erdeinek az írtói mellé el, stb. stb. stb. És aztán persze rájönnek arra, hogy ez fúj-fúj rossz dolog, és mégis megjavulnak. Úrista. És viszont az ezeknek az eseteknek a... a az egyike például, már nem is tudom, hogy egy mongol sámán, ahol a Mongóliában a Sztyeppéről egyre inkább az emberek beköltöznek a egyre gyarapodó városokba, és már ott maradt egyedül, és az emberek kinevetik, hogy ők már nem a sámához járnak orvoshoz, hanem hát ott az orvos, és hogy ő szegény, ott maradt egyedül, és, és a végén annyira lecsúsztak egyes sámánok, hogy ilyen ö, kristályokat, meg egyebeket árultak a tévében, és ö, a végén teljesen elszigetelődtek az emberektől, és ebben a pillanatban úgy éreztem, hogy kell egy könyv nem mondja azt, hogy, hogy ez csak egy lecsúszott varázs ember, aki pozitív energiát, meg kristályokat árul a tévében, és az a lecsúszott semán igazából, hogyha meg, megjavul, akkor visszatérhet a Varázs világba, mert én számomra ezek az emberek kuruslók, és nem, nem, nem, nem, nem, nem tetszett ez, hogy a való világot úgy keveri bele egy, egy mesébe, hogy ahogy ezt szerintem Harry Potter ezt szépen ügyesen kihagyta. Tehát nem, nem magyarázott meg valós dolgokat, amik megtörténnek a Harry Potterben, és a mi világunkat érintik. Ott egy fiktív Anglia játszó él. Uh -huh. Nem tudom, hogy ez mennyire ment át, de én Azt nem szóltam. Sz... volt volt. Okay. Meg volt, csak nem igazán értek egyet. Oké, okay. én tudtam, <gül> hogy már mondtad, hogy te szeretett, kíváncsi vagyok majd a véleményedre, de úgyis tájolsz most már a könyvekkel, és hogyha van kedved, akkor válaszolj rá. csomó minden bajom volt ezzel egyébként, egy 20 kevés évesen olvastam egy egyetem mellett, a fazafelé nagyon hosszú buszút alatt, és és pont ez a keveredés, ez nekem nagyon tetszett. Ami nagyon nem tetszett az, hogy, hogy nagyon erős szembeállítást csinál a, a mai világ meg a varázsvilággal szemben. Igen. És a, a mobiltelefonos emberek rosszak, a sámándobos emberek a jók. És ilyen nagyon mechanikus, nagyon egyértelmű fekete-fehér pár, párok vannak, az úgy nem. Az, hogy hogy a kuruzsló az visszanyerheti a erejét, és el eltűnhet valahová a modern világból, hogy rendelkezik egy kiúttal, az annyira nem fájt nekem. Én nekem benne az... ilyen tarszol, meg minden, ami... Minden, igen. Ez egy picit engem is zavart az elején, de elfelejted, mert nincs... El, le, Leheted ezt a réteget, tehát, hogy ugye Szorul kapott esetleg? egy ilyen... Minden, de ezek nagyon finoman... Igen, ez a, az, hogy a mongol Samennak például mi jelent megoldást, tehát hogy miért lenne majd ö, a sztyeppén újra ö, ember, tehát hogy miért ö, térnének vissza az orvosi ellátást ö, feladva a, az egyszerű mongolok a, a sztyeppére, ez számomra nem derült ki, hogy, hogy mi erre a megoldás, és igen, ez az értékes, érték ítélet, ez, ez nem tetszett. De akkor Ádám, te meg ezt lenyelted, mert azt mondtad, hogy viszont a többi része elég jó Simán, volt. én azt meg általában szoktam élvezni egyébként, amikor egy egy ilyen mese vagy meseregény az nem az a untig ismert angol száz kultúrára épül hanem nagyjából bármi másra. Ja, az jó volt, az igen. Illetve egyébként sámándobot ütni, az meg egy szórakoztató dolog. Azt azóta sikerült én. kipróbálnom, és rendkívül hangos. Ez, ez minden előnye, viszont az így jó. Ott ülsz és hangos vagy. <gül> ez olyan, mint egy koncert mondjuk <gül> úgyhogy egyébként szórakoztató és amit, amit nem tudok, hát utána kell nézni igazából, hogy, hogy volt-e ez ilyen olvasóklub, meg sámánképző, meg Igen. levelező akármi, hogy az hová futott ki 2002-ben vagy hogy indult az államfogók oldal 2003-ban, mindegy is e, és ugye egészen komoly közösségépítés volt meg, meg játék, meg tábor, meg ilyenek az meddig jutott el? Hát lehet, hogy utána ezek a következő adásra, illetve én, miután elolvastam, megnéztem a Mojon is, hogy ki mit ír, nem mint hogyha feltétlenül ez elfogadnám, de kíváncsi voltam azért, hogy ott, abban a ott, ott, ott, ott, ki mit válaszolt. Elég, tehát volt olyan vélemény, hogy ez, ez egyáltalán nem sikerült olyan jól, és hogy aztán ebből jobb lesz. Tehát, hogy mások is ezt felhánytorgatták, hogy a történet az alapvetően nem egy nem túl feszültséggel teljes típus. Meg, meg gyermeltek, meg ez a jó-rossz, ez ilyen nagyon szájbarágos, aztán hogy általának ez kikupálódott valahová, meglátjuk. Na tényleg a szó most a hívjátok. Az egyébként egészen vicces, hogy jobban sikerült, mint a Bösszemény Gyulának egy korábbi projektje, az űrgammák. Mi közben, mielőtt a Ádám így belefog az ő beszúrnám, hogy meglepő módon én is ilyen számános novellát olvastam most a Asimov gyűjteménybe most ez az október-novemberi szám, ami megjött, és az a címe a novellának, hogy The Mongolian Book of the Dead. Szóval ez mon mongol sámánokról szól, és közeljövőben játszódik egyébként a novella, és az a probléma benne, hogy a kínaiak el akarják foglalni Mongóliát, és akkor egy ilyen sámán, mongol sámán család megpróbálja felé feléleszteni mindenféle trükkös módon egy Amerikai főszereplő segítségével. Nagyon jó pofonul tudom uh, ajánlani. Ez, ez mindig veszélyes. A, de amikor ilyesminket próbálnak meg a akkor akkornak mindig náci zombik lesznek a vége. <Szart> és ez <az> milyen jó. <Szart> Egyébként igen. Ezzel nem tudom találkozhatok -e, a mácki nevű, ilyen kártyás, csesszünk ki a másik a játékban, van olyan szint lap, hogy megöltöj -e pár zombit, vagy megölja nácit, Aha. és ez a szintet lépsz. Meg több egyéb oljáság is van a játék a rendkívül módon Aha. szeretem. No de, amiről beszélni akartam, az nem ez, hanem, uh, hanem Larry Korejának két könyve, ugyanis úgy voltam vele, hogy egész múltét nem semmit, és ez nagyon jó. És helyett elolvastam a Monster Hunter Alpha-t és a most megjelent Monster Hunter Legion című folytatásait. Ez a hangyadik, Ez a harmadik, meg a negyedik. Aha. Uh, azért is van aktualitása, az egyik, hogy kiadta a Legion, a, a régen várt negyedik rész, a másik pedig, hogy uh, a Boeing, az ő kiadója, az nagyon pofádlan módon az első három egybe csomagolta, és 6 dolláros áron árusítja. Még mindig? Most már a három darab együtt 6 dollár. Mm. Tehát az aljas leárazás igazából az egy sorára kapsz nagyon sok vérengzést. És úgy próbáltam felzárkózni a és arra fasz figyeltem meg, hogy ez a fitko mindig mindig ízlősen tud ilyen akciójelentéket írni valamikor az első, nem tudom, volt szó róla, akkor olvastuk mind a ketten szerintem Balázs. Én hallgattam hangos könyvbe. Ami egyébként oh. egy rossz választás volt, ezért is nem fejeztem be, mert elképesztően hosszú, ilyen sok órás. az szóval azóta hoztam a szabályt, hogy ilyen 7 óra felett nem, nem veszem meg hangos könyvben. Aha. És egy dologban hasonlít a korábban emlegetett olvasmányokhoz, illetve na, ugyanúgy működik. Ahogy mondjuk Pelecon, az ember leül YouTube-ozni, úgy pillantok alatt azon kapom magamat, koráját olvasva, hogy különböző fegyvereknek vannak egy Wikipedia alapjai kinyitva. Hihetetlen egy, egy mérisszúregény egyébként, amit csinál, az egyik főhőse az egy fegyvereket rendkívül módon kedvelő könyvelő, miközben ő az író, egy fegyvereket rendkívül módon kedvelő könyvelő. De megbocsátható neki minden, minden aljasság, mert mindig ki tudja úgy hozni, hogy igazából legyen eléggé vicces, és eléggé önironikus a történet. Az, hogy a aktuális kötet az miről szól, az, az igazából szerintem teljesen mindegy is. Hogy most éppen vérfarkasokat kell megölni, vagy másik világból jövő démonokat, az tök mindegy mert biztosan lehet tudni, hogy lesznek hülye poénok, lesznek izgalmasnak szánt fegyverek, és igazából látványos meg elképzelhető akciójelenetek, amik amik tovább a történet, ahogy hulló hősök taposó, még éppen, hogy élő hősök, aztán a végén megmentik az emberiséget. Nem egy, egy szépirodalom csúcs, de ez rohadt jól szórakoztam közben. Köszönöm valaki közben. Igen, és hallom én is az zúgást. És most nem. Gyanús. Akkor én leszek a okay. Most zúg. Igen. De nem annyira veszélyes. Már szegény hallgatók hozzászoktak mindenféle ilyen légköri jelenséghez, fantomzajokhoz, mindenhez. <gül> Legközelebb menjünk az állatkertbe. <gül> <gül> Ott vegyük fel az adást. Sokkal egyszerűen. Nem szakadna például. Jaj, Na, és akkor volt még valami a Ádám? Nem, ma részben egy királynőjét emlegettem még fel, de azzal még nem tudom, hogy hányadán állok. Aha. A következő adásban, ha előkerítettem a, a gyermekkoromból meg, vagy gyermekkoromból meglevő kötetet, akkor majd referálok, hogy tényleg két kiadás van-e, és vagy, na, a huszannak állandyíve emlékei azok nagyon csúnyan átvertek. Aha. Na, aztán, ha a messzékkel kezdtük itt a történetet, akkor én, én azzal is zárnám. Még mielőtt erre rátérek, azt azért szeretném mondani, hogy pont hangos könyveket említettük, hogy közben hallgatom tovább a Paul Osternek ez a Winter Journals ilyen önéletrajzi történetét, és így a közepe fele járok, és már egyre jobban tetszik, úgyhogy aki miattam nem vásároltam meg, az <gül> pocs, mégis lehet, hogy érdemes lesz beszerezni. Nagyon... Meg hogy ez visszafordítható dolog. Ha nem meg másol valamit. Igen, sokkal rosszabb lett volna, ha ajánlom, és azt áromlik el. Úgyhogy máskor nem fogom elkapkodni, mert a teljesen hétköznapi és, és minden emberrel megtörténő dolgokról is nagyon-nagyon jól tud írni ez a pólószter. Úgyhogy azt mindenképp tudom Na, A másik irány, amivel töltöttem az időmet, Ugye a múlt már kép, képregényeket ajánlottam, most is erről lesz szó, de megígérem, hogy rendes könyvet olvasok a jövő hétre. A, most megy a Marvel-nél egy ilyen e, száll, egy ilyen több címen átívelő e, esemény, és az a címennek a dolognak, hogy Avengers vs. X-Men. Ugye mind a kettőből láttuk a filmet, az egyikből jó is volt, ez melyik volt? Uh -huh. Szerintem az a X-Men uh, legutóbbi változat az a eredett történet az nagyon jó volt. Jó kis 70-es évekbeli uh, látványvilág színek, nagyon jó sztori, szóval ez kifejezetten tetszett nekem. Uh, visszatérve erre a képregény dologra, ugye ez alapvetően marketingről szól, amikor ezek a kiadók kitalálnak egy ilyen nagy eseményt, mikor mondjuk csökken a forgalom, kicsit fel kell rázni a, a sorozatokat, és akkor kitalálnak valamilyen hatalmas dolgot, ami a, a, ugye a címek megosztott uh, univerzumába történik. És ugye most van itt egy konfliktus a, az Avengers és a mutások, az X-Men által összehozott mutások között. És képzétek el, 64 darab képregény jelent meg így a nyár elejétől kezdve ebben a témában. Tehát így a különböző X-Men sorozatok, Avengers, de azon kívül ilyen különálló címek is belelettek bomba valamilyen szinten. És azzal töltöttem a, a múlt hét végét, ahelyett, hogy valami hasznos dolgot csináltam, hogy 64 darab képregényt végigolvastam. Ez... Kicsit, kicsit megcsömörlöttem benne. Azt Ezt akartam kérdezni, hogy az elején említett csömör, az mikor jött el? Igen. Szóval van egy ilyen gyűjtő szenvedélyem, mindenre előjön, hogyha látom, hogy van valami, amiből x darabot be lehet szerezni, akkor akkor azonnal rákattanak, és valószínűleg ezt, ezt indította be az első pár számnak a beszerzése. És hát be kell, hogy valljam, ne, nem ítéltek el, talán, hogy nem vásároltam meg darabonként 3 dollárért ezt a 64 számot, hanem idézőjelbe kölcsönkértem. De tényleg belegondolok, hogy ezért az egy összefüggő történetért, tehát ilyen nem is tudom, 200 dollár körül kellene fizetni, nagyon brutális újra mutatunk rá, természetesen. Igen, igen. <gül> Picit megvetően lepigyeztett szájjal. Szóval azt semmiképp se javasolnám bárkinek, hogy, hogy, hogy ezt a teljes sorozatot elolvassa. Van maga alap a alapsorozat, ami, ami talán 14 számból, vagy 13 számból fog ez a Avengers vs. x man és ez viszi végig a, a cselekményt. De ugyanakkor pont, pont a szélén vannak az érdekes dolgok, tehát uh, nyilván ez a konfliktus akkor lehet rájátszani arra, hogy, hogy mondjuk egy házas pár a konfliktus két uh, oldalán marad meg uh, hogyan élik meg ugye a fiatal mutánsok ezt a dolgot, melyik oldalra állnak uh, aztán van a, az a része a uh, X-Men univerzumnak, akik ilyen um, agresszívebben oldják meg a konfliktusokat, és ilyen halálkülönítmény, ez a X-Force, akkor abban nyilván az akciós részekre mennek rá. De amíg a 64 számon így át átível az a borzalmas ilyen pátosz. Tehát tényleg amennyire a, a hihetetlen módon komolyan tudják venni magukat ezek a karakterek, ez, ez eléggé megnehezíti az élvezetet legalábbis számomra. De mindesetre egy ilyen, nem tudom, úgy éreztem, hogy na most valami nagyot elfogyasztottam azáltal, hogy, hogy ezt, a szám, ezt a 64 számot végül és egyébként októberbe fejeződik be a történet, azért most már az utolsó pár darabot is be fogom szerezni belőle, és persze van benne egy nagy halál, mert ugye minden ilyen nagy eseménynél, ilyen marketing eseménynél az is kell, hogy legyen tétje a, a konfliktusnak, és azt már azt hiszem, így a, nem is a képregényre fókuszáltam, egyéb ilyen hírportálokat is bejárta, hogy kihalt meg a a, ennek a sorozatnak a legutóbbi epizódjában. Nem fogom itt spoilerezni az embereknek, de érdekes tényleg, hogy, hogy raknak össze egy ilyen kampányt, hogy, hogy tényleg úgy érezze az ember, hogy valami fontos történik a képregények világában. Szóval Aki lényeges hat meg, hogy egy párhuzamos univerzumban olyan a nyolcadik meleglő zöld lámpása. Még én olyan... is? Te is ismered, igen. Te jó Isten! Úristen. Most ki kell googlizni... Majd adáson kívül mondd el. Oké, okay, oké. Okay. Igen, te pedig ír a posztaljára fejjel lefelé. <gül> Aha, vagy a kódoltam megint. A nem fehér fonta, Csak ugye ki tudja, hogy Google Readerben meg itt ott mennyire működne a stíluslap. Na jó, van, nekem nagyjából ennyi volt. Van még valami fontos megosztani valunk? Azt hiszem, hogy nem, hanem véget. véget értünk. A... Itt van az ősz, itt van a újra. És <gül> mindenki egy kicsit ilyen Bágyat. De Aztán. most jön az igazi olvasós szezon, nem? Amikor már olyan sötétedik, hogy az ember úgy érzi, hogy már hatkor elkezelik az este, és lehet kandalló mellett hintaszékezni. Na is és most észleltem, hogy nincs itt a méz. Uh -huh. Viszont most sinéltem egyetek cukorra, mint az állatok. Ma este jött ki a Torchlight 2, ugye ez az ősz, az annak is a szezonja, hogy a nagy videójátékok kijönnek, és most nekem ez a Torchlight 2 lesz a következő, úgyhogy gyorsan fejezzük is be, és melyek játszani. Ú, uh, azt mondj, mesélj, de egyet szerettem. Aha. A sorozatok is indulnak be, csak mondanám. Vagy kereshetünk. Igen, kereshetünk majd irodalmi, könyves a sorozatokat. Akad bőven. Például én azt néztem most ez a Homeland sorozat, így az első évad végére értem. Elhatároztam, Aha. hogy nem is fogom tovább nézni. De az is egy valami izraeli regény alapján készült, úgyhogy érdemes kinyomozni, hogy lehet az eredetit itt beszerezni, kíváncsi lennék. Aha. Én mondjuk olyanokra gondoltam, amikor a sorozatban jelenik meg egy könyv, de ez, is, ez is jó. A jó. nem Castle volt. A ez bizonyos, és, és regény, és minden és volt. És megjelent a sorozaton kívül is könyv, meg igen, felül, igen, meg igen. minden. De azok ultra szarok, nem? Nem olvastam egyet sem, de nem is nézem. Uh -huh. <laughs> Úgyhogy de neki megbocsájtuk. hogy jó legyen. <laughs> Persze az alapkönyves sorozat az nem lesz, hanem a Black Books nem tudom, azt néztétek-e. Nekem megvan, de egy-két részt néztem meg belőle, való lehetséges, hogy akkor már csak hogy a könyvekedvért azt megnézegetni. bitwig és az egy extrém módon ember gyűlölő antikváriussal. Szórakoztató a maga módján, pont olyan, ahogy az ember a könyvtársokat szokta elképzelni. Uh. Akkor ezt, ezt én is követni fogom. <laughs> Na, de mielőtt ránk pisszegnek, szerintem zárjuk Nem mondjuk el, hogy hogy képzeljük a kölvtárosokat. Pontosan. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.